الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء المتصف بصفات الكمال عزتا وقوه وكبرياء به نسول وبه نجول وبه نامل دفع الكروب شده وبلاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وبتقوى الله تدفع الفتن والبلايا والمحن والرزايا وبها تبوء الجنان عافية وجزاء patakuwa islamu. kwa monasaba wa tarehe tuliyonayo katika siku chache za kuja itakuwa inaingia katika kalenda ya kipagani mwaka mwingine jambo ambalo la kuisikitisha ni kuwa utaokuta umma wa Kiislamu hawajui tarehe ya leo wala kalenda yetu ya Kiislamu na yapi ambayo yanatupasa sisi Waislamu kwa munasaba huu nataja kuwa leo ni tarehe sita katika Jumada al-Ula mwezi wa 5 katika kalenda ya Kiislamu mwaka wa 1140 moja katika kalenda ya Kiislamu elanza kalenda hii ya Kiislamu kwa munasaba mkubwa kwa tukio kubwa sana katika historia ya Uislamu nayo ni hijra ya mtumi صلى الله عليه وسلم kutoka maka kwenda Madina wakati Mtume صلى الله عليه وسلم aliposhuka katika mji wa Madina akawa na mji mpya mji mgeni ambao ndio mji wa, wa Kiislamu unaotawaliwa na Uislamu mji ambao uliopahwa Uislamu nguvu na Uislamu ukaenea katika ulimwengu mzima ukaenea katika sehemu mbalimbali ayuha almuslimuna ibadallah haikuwa tarehe ya mwaka hakukuwa mwanzo wa uislamu na tarehe au kalenda ya kiislamu haikuwa ikifanywa kazi tarehe hii tunaoifanya kazi leo hii mpaka akaja umar bin alipokuja umar radiyallahu ta'ala anhu katika mwaka wa 3 au 4 katika khilafa yake ki. hiki ukikadiria itakuwa ilikuwa ni mwaka wa kama 16 hivi kwa sababu au takuwa baada ya hijra mtume salla kuja uh, madina ongeza miaka miwili ya umar ta'ala anhu ya, ya abu ta'ala anhu hiyo ni kisha ongeza na miaka mitatu au minne ya khilafa ya Umar bin al-Khattab itakuwa ni katika miaka 15 au 16 tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke maka kwenda Madina. Katika mwaka huo ayo wa muslimon ndipo kulipatikana tukio ambalo lilileta kalenda hii ya Kiislamu. Nayo ni risala iliyotoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wakati huo akiwa ni governor wa, wa Iraq katika utawala wa Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akamwandikia Umar bin al-Khattab au Umar hakika sisi totumiwa barua kutoka kwako kwamba umetuandikia wataka hivi na vile lakini barua hizi ambazo zinakuja kutoka kwako hazina tarehe hazionyeshi zitakiwalini na mambo ambayo umeihitaji ume yafanyike hatujui ni tangu muda gani Umar radiyallahu ta'ala anhu akawakusanya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ili wapati kushauriana katika swala hilo wa kaushauriana wa kaulizana tufanyeje ili tupate tarikhai wakasema tutumieni tarikh ya Fursi ambao wao, tarikh yao walikuwa kila anapokufa kiongozi wao kuanzia mwaka mwingine kila anapokufa wanaanza hisabu yao katika mkauli masahaba akasema la hawa ni majusi watu wa kuabudu moto wengine wakasema tutumieni tarehe ya Rumi akasema kwamba tarehe ya Rumi na hawa ni manasara Sara wote si waislamu wakaacha kutumia tarehe zao Ikaja rai basi tutumieni maulidi yake mtume alipozaliwa mtume s.a.w ikanyamaziwwa wakasema tutumieni basi kutumilizo kwake mwaka aletumilizwa ikanyamanziwa lakini wakataja baadhi kwamba tutumieni basi kuhama kwake kutoka Makkah kwenda Madina Umar radiyallahu taala anhu akasema alhijra walbatil hijra, baini hijra ndiyo ilo farikisha baini na batil. tutumieni kama yetu kama ya kisha tena yeah, mwezi upi utakuwa ni mwezi wa kwanza Baadhi yao wakasema tuiweke Ramadhani kwa ndio mwezi wa kwanza. Wengine wakasema la, bali tuiweke Rabiu al-Awwal kwa ndio tarehe ya kwanza kwa sababu ndio mwanzo Madina. Wakasema la. Umar, Osman, na Ali radhiallahu ta'ala anhum wakatoa kuwa tuiweke Muharram kwa sababu ndio mwisho wa mwaka mwisho wa matendo ya Kiislamu yanapofanyika nguzo zile tano inamalizika katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo tuifanyeni katika Dhulhijja ndio iwe ni mwisho wa mwaka na Muharram mwanzo wa mwaka wa Kiislamu. Na pia ndiyo kwa sababu hijra hiyo ilianza kupangwa katika mwezi huu wa Muharram. Ayuha almuslimun kalenda ikawa imetulia imethibiti na ikabaki kuwa inaendelea tangu wakati huo mpaka ni leo tuko mwaka wa elfu moja moja mwezi wa tano katika kalenda ya Kiislamu na tumebakisha masiku kufika tumebakisha miezi takriban eh, saba kufika katika mwaka wetu ambao kwamba ni mwaka mpya Dugu zangu kila siku immara marra mara aliansan نقص min alajr kila siku ambayo inakupitia katika umri wako ni upungufu katika ajali yako unakaribia mauti yako unakaribia kwenda kwa Mola wako ni jambo ambalo linapaswa kukutia hofu wala sikufanya mambo ya mukhalafati kujidishia mizigo kwani mwenye busara ni yule ambaye ana mizigo anapunguza katika mizigo yake kila ikiwa ni nzito. Tumesikia ni vipi muhajiri na ansar? Wala Walikuwa na bupa ya kuifuata tarikh ya Kiislamu na hii yaonyesha Uwajibu wetu ya sisi kuwa tushikamane na Uislamu na tarikh yake na kalenda yake. Inna tarikh wa taqwim al, al shiaru umma Hakika ka tarehe na kalenda hii ya Kiislamu ambayo leo tuko katika mwaka wa 1441 ni shi'aar ni alama kubwa ya umma wa Kiislamu. Ni alama kubwa ya umma wa Kiislamu. Basi mtu anapojisahulisha ama umma unapokuwa umeghaflika na tarehe hii basi umepuuza jambo ambalo ni muhimu, nembo muhimu katika nembo zake na inakuwa imejisahulisha utu wake shahsia yake na mukawimati zake jambo la kuisimamisha umma huu ambao ni ya kitarehe wa min almu'sif haqqan na katika jambo la kusikitisha na la kushangaza ni kuwa wengi katika umma wa Kiislamu leo hii wameipuuza tarikhe ya Kiislamu ambayo tarikh ya Hijri wakaenda katika tarikhe ya Kinasara tarikh ambayo komba ni ya miladi tarikh ambayo haikusimama katika dalili yoyote wala hoja yoyote wakaiacha tarehe hii ambayo imefanyiwa shura na ikakaliwa na masahaba wakaiunganisha na wakaiunda katika misingi ya kisheria Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala ametuwekea mwanzo na, na, na vitokezo ambavyo tunajua nazo mwanzo mwezi na kuisha kwake na ndiyo tunaweza kuhesabu nayo miaka na masiku kama alivyotwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yas'alunka al-ahla qul hiya wanakuuliza ewe Muhammad hawa watu kwamba hii mwezi ni kazi yake ni nini kuandama kwa, kwa mwezi ina umuhimu gani qul sema waambie watu kwamba Haya mawakati kwa watu. Haya ndio ya, ya nyakati ya kupimia wakati wa watu, kupimia zama kwa watu. Na ni nyakati kupima kwa nyakati kwa watu wote bila kuhusisha si waislamu au sio kwa uislamu. Ni nyakati zilizowekwa na alama zilizodhahiri ambazo zinaisha kwa mtu anapoona mwezi umeandama na kila moja aweza kuona au kutokuwa na tunapouona mwezi umeandama katika moja za jioni katika tarehe katika kalenda tunajua kwamba kesho ni katika mwezi mwingine au tunapokosa kuona tunajua kwamba tunakamilisha mwezi wetu wa Kiislamu Dugu zanguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal-qamara nuran wa 'adada sinina walhisa. Hakika yake ya Mwenyezi Mungu ndio alojalia mbingu, aliyojalia jua na mwezi. Jua kuwa ni mwangaza. Ash-shamsu dhiyaa, jua ni mwangaza. Wal-qamara well, noora, na mwezi kuwa ni nuru, Unawaangazia watu pia vile vile. Waqaddara manazila. na akaikadiria mwezi kuwa ina mashukio yake mbali. mbali litعلمu kwani nini lengo lake nini litaalamu ajad as-sinina walhisab mpate kujua idadi ya mia, mia, na mpate kujua hisabu Nabi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumbia inna atashhurinda Allah 12 shahra hakika idadi ya miezi kwa ni miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka idadi kwa yake ni miezi 12 akachagua katika miezi 12 hiyo minha arbaatun hurum akachagua katika miezi 12 miezi minne ambao ni mitukufu na akasema kwamba hiyo ndio hisabu iliyo sawa katika kujua kalenda ya Kiislamu miongoni mwa faida zake ni kuwa Mwenyezi wa Ta'ala asema dhali, dhali fala hiyo ndio hisabu ilio madhubuti, ilio sawa, basi msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne ambayo ni mitukufu. Unazuoni akatumbia Utukufu wa zama unazidisha makosa ya mtu pale anapofanya makosa na pia thawabu anapofanya zinazidisha thawabu zake. Sasa inapokuwa zama au kalenda ya Kiislamu mtu haijui ataingiliwa na miezi hiyo bila kujua akawa ni mwenye kupoteza yale ambayo kwamba ni muhimu kwake yeye au akajitumia maovu zaidi kuliko yale angelechumia katika miezi mingine kwa sababu ya kutokujua miezi ambayo kwamba alio ndani yake Duku zanguni miezi hiyo imewekwa ni kwa ulimwengu mzima wala si watu maalumu watu makhusus. La Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ni alama tunayoiona sote. Mwezi unapoandama umeandama katika ulimwengu mzima na unapotoka umetoka katika ulimwengu mzima. Duku na katika jambo ambalo kwamba tumetaja la kusikitisha ni kuwa wengi katika umma wa Kiislamu leo hii wameghafilika na sala Watu wanakuwa ni wenye kufanya mambo ambayo ni mukhalafa yana khalifu dini yanakwenda kinyume kama tulivyokuja kuona wanashuhudia uongo wanashuhudia mambo ambayo ni mukhalafa wanashuhudia kufru. watu katika sherehe zao wanasherekea mambo ambayo kwamba hayapo wakisherekea kufru. Kufru vipi kwa sababu ya aqidat at utatu katika kuamini miungu watatu wewe huku ukisema Qul Allahu ahad Allahu samad kisha mwingine kule akisherekea katika siku zake yeye hutamuona wala hutamuona akishiriki katika idi yako wala katika siku zako za, za, za kusherekea lakini wewe kwa, kusema, kwa sababu ya kusema sisi tu kazi pamoja tuko katika mazingira moja tuko katika pa, katika sehemu moja naam katika hilo tuko pamoja katika yote hayo hatukuambiwa tuwafanyie watu ubaya hatuokuambiwa tuwakosee watu lakini katika mambo yanayohusiana na ibada kwamba ni imani hapa ni Mungu hapa anasema lazima uwe na msimamo wako kwamba wewe ujitambue kwamba wewe unasema la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taalaa anasema wal la yashhaduna zura wa iza marru bil lahu kirama katika sifa za waja wema ambao ni waja waliofuzu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao la yashhadu nazur hawashuhudii mambo ya uongo mambo ya sokwepo alladhina la yashhadu nazur wa iza marru bil lahu kirama na wanapopitia mambo ambayo kwamba kipuzi wanapita kiukarimu wanapita kiungwana wakienda zao. Asema imam Ibn katika kuitafsiri aya hii wamesema Abu al-Ali Muhammad bin Sirin na wengineo katika mufassirīn wasema ilokuudiwa hapa wanapopita wakiona mambo ya kipuzi wao hufuuza wakienda zao manake hizi ni a'yadul mushrikin ni idhi ambazo ni ni uidi ambazo ni za mushrikini hawa wajawema jamaa wanapuuza vitu kama hivyo wala hawavitii maanani nani watu wanaonyesha alama yoyote katika alama za siku hizo utawakuta waislamu katika masiku za kisasa katika valentine days utawakuta waislamu wengine wanachukua hata kama ni alama moja hafifu lazima atundike ima ni kofi ya nyekundu Ima ni soksi Ima sketu gari atake kuonyesha kwamba na yeye yumo kwamba yeye yuko katika katika jamii kunapokuja katika siku ya ya ya, ya, ya ya ya full stay pia naye Juko ndani yake kunapokuja na siku kama haya wiki kama haya hapo tuko ndani yake nao pia unamkuta mtu muislamu ambaye huenda utamkuta msikitini anasali Huku kila siku akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pia nae yumu katika kushiriki katika vitu kama hivi ndugu zanguni ni jambo ambalo kwamba ni la hatari ni jambo ambalo kwamba Nilazima lazima tuliangalie na tulizingatie vizuri kwani imepokelewa na Anas radiyallahu ta'ala anhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam alitujiliya madina alikuja madina alipokuja akatukuta tukiwa na ibadi mbili ambayo ni ya maharajan na niruz watu wa wakitoka kwenda katika mabustani katika masahara wakiangalia maua na vitu kama hivi Mtume صلى الله عليه وسلم akawauliza "Ma hadhani leo maan? masiku kwawili ni ya nini?" Wakasema wale Arabu kumjibu Mtume صلى الله عليه kuwa ni masiku ambayo tunatoka kwenda katika kushiriki katika una furahia katika masiku kama haya tulikokuwa tumiamia katika jahiliyyah mtume sallallahu alayhi wasallam kawambia qad abdalakumullahu bihi ma khayran minhuma yawmal adha wa yawmal fitr mwenyezi Mungu amewabadilishieni masiku وجاء في روايه صحيحه في البيهقي فان السخطه تنزل عليهم الله تعالى عنه يابوشاني نايدي زماذوي والله سبحانه وتعالى يابوشاني نايدي زماذوي والله سبحانه وتعالى وليه فان السخطه تنزل عليهم وسباهم حسيره يا منيزموشuke nyakati vipi haitoshuka hasira za Mwenyezi wakati ambao kwamba ni sehemu ya shirki kufur maasi na nenda kuwa hakuna siku ambazo maasi hufanywa mengi katika ulimwengu kuliko siku hizo ambazo wao wanasema kwamba ni siku za kusherekea katika siku yao utakuta khumur azina, alkatl na mingineyo mengi ndiyo ambapo kombe yanafanyika katika siku hayo. Sasa wewe Muislamu unashiriki katika munasaba kama huo kwa msimamo gani? Kwa msingi gani? Kumbuka kauli ya Omar radiyallahu ta'ala anhu, "Ijtanibu a'da' Allah fi 'eedihim." Yepushani mali wa Mwenyezi Mungu katika idi zao. فان السخط تتنزل عليهم وسباب حسيره من عزيم الله سبحانه وتعالى ذن شكهي عليهم أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في الوحي ونفعني واياكم بهدي سيد الثقلين أقول قولي هذا استغفر الله العظيم انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم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 اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد واوصيكم ثانيه نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه احكام أهل الذمة وأما التهنيء بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك او تهنى بهذا العيد ونحوه فهذا ان سلم قائله من الكفر وهو من المحرمات اسمع الإمام ابن القيم كتابه شاقه أحكام اهل الذمة اما amma wa amma at-tahni'atu bi sha'a'il kufri al mtu kusimama akawapongeza Mushiriki au kufaa katika aidi zao katika siku ambazo ni hasa na zao akasimama kwa pongeza katika siku hizo katika al katika siku ambazo tunajua vyema kwa ni na na'idi za kikufri fa haram ni haramu kufanya hivyo na asema kwamba hii ni bi ijma naqal al ni ittifaq kauli moja ya wanazoni kuwa haijuzu kupongeza wale ambao si wa katika idi zao hata kama tunaishi nao kwa uzuri na jambo lote hii ni ibada yao ni jambo linawahusu wao katika ibada yao na wao wanatarajia kwamba wanajikufisha Mungu wao hili nijambo, ambalo ibada kwa Allahu, haramu. ni haramu Bili moja kwa mithlu an yuhanni'ahum bi'a'yadihihim wa sawmihim kama bila kuwapongeza katika idi zao na funga yao fa yakulu eid mubarakun alayka kama kuambia eid mubarakah kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wewe alikomba yani mpongeza kimwambia ubarkiwe katika idi yako au ponge, pata pongezi yangu katika idi yako fahadha in salima qa'iluhu min min al kufr asema al imam ibn katika kitabu chake cha ahkamu ahli al-dhimma asema hili iwapo huyu mwenye kupongeza ikiwa atasalimika na kufru basi amefanya kubwa katika jambo la, la, la muharramat fahuwa min al-muharramat basi amefanya mambo makubwa sana katika jambo la muharramat wa huwa bi manzilati kwa sababu hiyo iko daraja moja na kumpongeza wale anaposujudia Salibi yake pale anaposujudia ule msalaba wewe huwezi kumpongeza katika hilo basi na huku kumpongeza katika hiyo idi yake ni daraja moja na hii Asema bal a'dhamu ithman 'inda Allah na kubwa sana mbele ya Mwenyezi na yatukiza sana kuliko kunywa hata pombe na kuwa nafsi na mifano kama hiyo katika madhambi mengineyo wa kathiru mimma la qadra lid-din 'inda yaq'u fi dhalik asema na wengi katika watu wasiokuwa na na uzito wa dini uzito wa tauhid na aqida na ku, hiyo suratul ahad Wengi katika watu wasiokuona uzito wa sura hii ndani ya nyoyo zao wanaingia katika hilo wala haoni kwamba ni jambo gani kubwa lolio au katika maasi gani. Kisha akasema famanaha aabitan bimaasiyatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada limaghdillahi wasakhti. Basi mtu atakapompongeza mja mwingine mja mtu yoyote atakapompongeza na kum, kum, kumsifu mtu mwingine kwa maansia anoyayafanya au kwa uzushi anaoifanya au kwa kufuru basi yeye amejiiweka mwenyewe amejianika mwenyewe katika asira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenyewe amejipeleka nafsi yake katika hasira za Mwenyezi Mungu wa Ta'ala utakuta watu wanasifiana kwa sababu Huyu ni, ni mwanamziki kutoka katika kabila letu. Huyu ni ni, ni ni msanii wetu sisi tunampenda sisi. Unamsifu katika jambo gani? Katika maasi Katika maasi. Iwapo utamsifu katika uzushi ama ukamsifu katika kufuri yake basi wewe umejipeleka katika hadira za Mwenyezi Mungu mwenyewe, umejitakea mwenyewe na hapo uko katika sehemu ambayo kwamba ni hatari sana. Kimalizia ni kuwa unazoonea kuulizwa. Akaambiwa baadhi ya muslimin yusharikuna nasara fi aiyadihim fama daima fatwa ni ipi male kizo yenu kwa baadhi wa uislamu ambao wanashiriki katika عيد kama hizi ambazo ni za kina sara midna ikadibu la yajuzu lil muslimi wala lil muslima haijuzu wala si halali kwa muislamu wa kiume wala wa kike katika idi zao au wengineo katika makufari katika idi zao bali ni lazima kujiepusha na hilo kwa sababu huko ni kujifananisha na wao na Mtume sallallahu alaihi asema man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum atikajifananisha na watu basi ni katika wao salatu hazarana min mushabahatihim wa bi na Mtume صلى الله عليه وسلم ametuhadharisha na kujifananisha na watu hao na kujipamba na tabia zao basi juu ya mu'mini wa kiume na wa kike kujihadhari na jambo kama hili wala wasisiilee wala kushiriki na chochote katika masiku kama hayo wasishiriki na vyombo vyao katika vituka, katika masiku kama hayo wasishiriki na na kuonyesha kwamba wakaonyesha waka kwamba siku hiyo kwa wao ni tofauti na siku zingine kwa kuonyesha alama zozote za furaha wao inapaswa kuwa ni siku hadi na hili utawaona kwa wao inapokuwa kwamba ni siku ya Eid ndogo au Eid kubwa hautokuta kwamba katika siku zao zimefungwa ma makazi yao yanafungwa na hivi ndipo ambapo kwamba tutafikiri watu fahamu kwamba wao hawashiriki katika idi yako basi wewe jua kwamba ile pia nayo ni ibada yao na hapa kwa hivyo wazi nukta moja kuwa kutokushiriki katika msaiko haya pamoja na kuwa tuishi na wao hai maanishi kwamba tunautesi na vita na wao wao katika ibada yao mbona wewe huendi katika siku ya jumapili katika makanisa yao kwa sababu gani Wajua kwamba wao katika ibada mahu. Na hili pia ndio hivyo Siku ya Idi wewe ukiwa nje ukiwa ndani msikitini ukiwa popote uko katika ibada basi unapokuwa uko katika ibada yako katika siku yako ya Idi basi tambua na wale pia wako katika hali sawia na hali yako katika Idi yako kwa hivyo jiepushe nayo usije ukaingia katika hasira za Mwenyezi kama nilivyotaja lakini kuwa na wema katika siku zote kuishi nao katika uzuri fanya da'wa yako walinganie kwa njia ambayo ni bora na uzuri waite watu katika dini ya, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uzuri wala hatukuambiwa kwamba tuwe na ubaya na wao wala na chuki na wao lakini alama zao za kidini tuwaachi wenyewe alama zao za kidini siku zao za kidini zao mambo yao ya kidini yao tujiepushe na mambo kama hayo ili tuwe tumithibitishe tauhidi na la yetu kikamilifu ili tuweze kufuzu siku ya piyama na tukumuke kauli yake الله radiyallahu ta'ala anahu aliposema ijitanibu aadaa Allahi fi iibih fa inasakhata tanzilu alayhi iepushani maduhi wa Allah siku katika عيد زاو katika siku zao za kushirikia kwa sababu hasira zinawashukia kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na tumetaja kwa sababu kubwa ni kwamba shirki basi usishiriki katika swala hilo wala na kijiko, wala na chochote na huko siku kuonyesha ubaya na watu la huko ni kuwa wao katika ibada yao kamili kama vile hawawezi kuingia katika ibada yao msikitini na wewe huwezi kwenda kupokea ya makansi yao basi jua hali ni sawia katika hali hiyo na uichukulie katika hali hiyo na uwe, uwe ni mwenye kuona watu kwa uzuri na kuwalingania kwa uzuri ili munyezimu kwa kufikia katika kila khairi ala sallu wasallimu ala nabiyikum kama amra bidhalika almaula allatif alkhabir wa wasa khayth qala mukhbiran wa amira inna allaha malaikatahu yusalluna ala alnabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid faridallahu huma as-sahabati jameen innahum al'ashrata almubashirin wal baqiyatu as-sahabati jameen qanna ma hum ya rabb al'alamin wal وهذ للشرك والمشركين تصلي عبادا موحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت التواب الرحيم واصل لنا ولوالدينا ارحم الراحمين اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفجور والنسيان وجعلنا من الرشيدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا للصلاه